Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri al-dunya waad As ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'dah Di khalifiddin rahimani wa rahimakum allahu jami'a Ada <coughs> pertama yang berhalu kita telah menjelaskan ya, Ucapan Dari Huzaifah Ibnul Yaman Bahwasannya Huzaifah Ibnul Yaman anh, Beliau berkata Ya ma'asyar al-Qur'a ya. Wahai sekalian para pembaca ya. Wahai orang-orang yang membaca al-Qur'an Istiqimu ya. Maka Terus meneruslah kalian atau istiqomahlah kalian faqad sabaqtum sabaqan baida maka ya kalau kalian istiqomah tadi maka sungguh kalian akan mendahului ya, kalian akan lebih dahulu dengan orang-orang yang datang belakangan ya, dengan jarak yang jauh dan tapi beliau sebutkan fain akhadtum yaminan washimala Laqad dalaltum dalalan ba'ida. Da maka jikalau ya kalian mengambil ya tidak mengambil jalan yang lurus tadi ya, tidak mengamalkan Al-Qur'an tidak saling mempelajari Al-Qur'an dan seterusnya kalian mengambil jalan yang kanan dan yang kirinya maka sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh Nah, pada pertemuan yang kemarin ya, Sudah kita jelaskan Tidaklah kita melakukan menempuh Suatu jalan yang lurus ya, Melainkan harus Dia mencocoki Enam perkara ya. Apa saja itu enam perkara yang pertama Al-asbab ya. Sebab ya. Bahwasannya ya, Hendaklah ketika dia mengamalkan Suatu ibadah tadi ya, Dari agama islam hendaklah dia, Bah, melakukannya dengan sebab yang syar'i. Ya. Bukan sebab yang diada-adakan. Sebagaimana contohnya, Bah, pada pertemuan yang kemarin atau yang lalu. Apa? Puasa? Puasa Ramadan. Oh. Sebab yang hah? Sebab yang tidak syarinya, contohnya apa? Kalau sub syar'i sudah jelas. Sebab yang tidak syar'i, asan ya. Sebab yang tidak syar'i adalah puasa nisfu sya'ban atau tahajud, solat malam di malam nisfu sya'ban. Ya. Di malam nisfu sya'ban. Dalam nah, hal ini ya, Kalau dia ya, mencocoki Sebab-sebab syari'i ya, Maka dia akan selamat ya. Tapi kalau dia mengadakan Maka dia terjatuh pada perbuatan apa? Perbuatan bid'ah ya. Kemudian yang kedua Tidaklah ya, seorang akan istiqomah Melainkan dia harus apa? Harus melakukan sesuai dengan ibadah tadi, sesuai dengan jenis-jenis yang syari, jenis ibadah yang syari. Ya, <kuh> kalau jenis ibadah tadi tidak syari apa? Contohnya, jenis ibadah yang tidak syari, jenisnya apa? Dari catat ya. Ha? jenisnya apa? Hah? Ya, asal ya. Maksudnya jenis ibadah tadi harus jenis ibadah yang syar'i. Ya, seperti jenis ibadah salat, ya. Jenis ibadah puasa, jenis ibadah yang lainnya. Kalau dia melakukan jenis-jenis ibadah yang tidak ada syariatnya, ya. Seperti ya, hajiara 27 Rajab Ya. Acara 12 Rabiul Awal ya. Coba lihat Sudah kita ketahui 12 Rabiul Awal sepakat para ulama bah Hari Hari wafatnya Nabi ya. Sedangkan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berselisih Para ulama tidak ada yang merajikannya Akan tapi yang masyhur kata para ulama ya, Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal itu masyhur saja ya. Adapun sanatnya Tidak ditemukan sampai sekarang bahawa Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun atau bulan 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya, Kau muslimin sekarang, ya, Hari kematian Nabi yang diperingati atau hari kelahiran Nabi? Ya. Bersenang atau mengadakan acara memperingati kematian Nabi atau kelahiran Nabi? Dan kalau memang kelahiran Nabi, Sudah kita ketahui, maka, Nabi SAW dan para sahabat Tidak menemukannya Kemudian yang ketiga Yang ketiga ha? Apa? Kadarnya Bahasanya ibadah tadi ya Harus Sesuai dengan kadar atau ketentuan Yang sudah ditentukan oleh Allah SWT Contohnya apa? Salat subuh dua rakat ya. Ini sudah ketentuannya Sudah kadarnya Jangan lagi kita bertanya-tanya Kenapa salat subuh dua rakat saja ya. Kenapa salat subuh tidak Empat rakat misalkan ya. oh, Saya tambah saja sudah Menjadi empat rakat Karena waktunya dingin ya. Oleh karenanya Kalau melakukan seperti ini Kadarnya berbeda dengan kadar yang Allah SWT, maka Terjatuh apa Perbuatan bid'ah Kemudian yang keempat <tuh> Apa kaifiahnya ya. Tata caranya contohnya apa? I'tikaf apa? <tuh> I'tikaf di masjid ya. Ini kaifiah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Jangan kita mengadakan ya seperti beritikaf di hotel. Ya, beritikaf di, di pasar-pasar, beritikaf di restoran dan seterusnya, maka tidak ada ya. Ini aturannya dari syariat atau tatacaranya dari syariat maka dia akan terjatuh pada perbuatan apa perbuatan bid'ah kemudian yang keempat yang kelima ah eh? zamannya ya waktunya hendaknya ya. waktunya bertepatan dengan waktu yang ditentukan oleh syariat ya apa contohnya puasa di bulan ramadan ya jangan dia berpuasa ya ramadan tapi di luar ramadan Entah itu di Syabban ataukah di bulan Rajab, bukan ada yang mengatakan bahasanya puasa di bulan Rajab ini ya, lebih utama dibandingkan puasa di bulan Syabban lah. Waalaikumsalam bila ya. Dan yang kita ketahui dari sanad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Syabban dan tidaklah beliau berpuasa bila tidak berpuasa, melainkan sedikit saja oleh karenanya orang siapa yang mencocokkan Rasulullah SAW memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban atau kata para ulama latihan sebelum menghadapi Ramadan. maka dialah yang mencocoki sunnah kemudian yang terakhir adalah bah adalah makannya ya tempatnya ya puasanya ya puasanya kita juga mengetahui juga puasanya tempat ya harus disesuaikan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya. Maksudnya tempat Sebagaimana Allah subhanahu mengajarkan Maksudnya haji mana Baitullah al-haram ya. Namun sekarang ya Kaum syiah Mereka sudah membuat tempat tersendiri Yaitu hajinya kemana Ke, ke Iran ya. nah, Mungkin ini yang dapat kita sampaikan Pada pertemuan yang lalu Kemudian kita akan membacakan ya, Ucapan para ulama berikutnya Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala siapa pengarangnya Muhammad Syeikh Muhammad Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab wa Muhammad ibn Waddah ya dari Muhammad bin Waddah annahu kana yadkhul al-masjida fa yaqifu ala hilaq ya Muhammad ibn Waddah ini beliau dahulu ya atau suatu ketika Dahulu, ya, masuk ke dalam masjid. Kemudian, beliau, ya, berdiri, ya, di sekitar majlis, ya, atau di sekitar al hilak, ya, hilakul ilm. Fayakulu, situ ada majlis Quran, ya. Fayakul, maka beliau berkata, ya, fajakarohu, ya, dalam rangka untuk mengingatkannya. Wa qala an ba'ana ibnu Uyaynada. Wa qala an ba'ana ibnu Uyaynada. Ya. Beliau berkata, Ibnu Uyaynada telah memberitakan kepada kami. An Mujalat. Ya. Dari Mujalat. An Sha'bi. Dari Sha'bi. An Masruk. Dari Masruk. Ya. Qala. Beliau berkata, siapa ini? Masruk ya. Qala Abdullah. Ya yani, Abdullah ini Mas'ud, ya. Jadi Mas'uruk ini adalah salah satu sye'bah muridnya Abdullah ini Mas'ud, radhiyallahu an. Ya. Kata Abdullah ini Mas'ud, radhiyallahu an. ليس عام إلا والذي بعده أشرمين. Maksudnya tidaklah didapati suatu tahun atau satu tahun, melainkan, ya, tahun-tahun yang setelahnya. Ini lebih jelek dari tahun tadi. Ya. Jadi misalkan ada tahun. Misalnya tahun ini. Maka tahun-tahun setelah tahun ini. Maka itu sifatnya lebih jelek. Dibandingkan tahun yang kita ini. La qulu amun amtar min amin. Wala amun akhsabu min amin. Wala amirun khairun min amirin. Wala amirun khairun min amirin. Lakin dahab ulamaikum, woxiarykum, thumma yahdus awamun, yiqisun al-amora b'araim, fayhudam al-Islam, wainthalimu. <tuh> ya. Bukanlah yang aku maksudkan, ya. bukanlah yang aku katakan, bukanlah yang aku inginkan. Kata abdul Muisud, ya. bahwasanya ada suatu tahun yang penuh. Ya dengan hujan dibandingkan tahun-tahun yang setelahnya, dan tahun yang penuh dan tahun ya yang penuh dengan rumputan, ya atau tahun penuh dengan kesuburan, ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang setelahnya, dan bukan pula ya, pemimpin yang baik dibandingkan pemimpin-pemimpin yang setelahnya. Akan tetapi, ya, karena wafatnya para ulama kalian, ya, atau perginya para ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian, maksudnya orang terbaik diantara kalian, semayhudzu akhwamun, kemudian datanglah suatu kaum, ya, yang mengadakan ngadakan yang membuat-buat perkara baru, ya kisun al umurabi araihim, ya, mereka pun, ya mengkiaskan ya perkara-perkara tadi ya dengan akal-akal mereka ya maksudnya perkara-perkara agama tadi ya mereka bawa sesuai dengan akal, fem, akal pemikiran mereka fayuhdamul islamu wa yansalimu ya maka ya Islam tadi ya binasalah Islam dengan sebab tadi وینtarimu dan berpecah belahlah Islam tadi ya. Oleh karenanya ya. Pada pertemuan yang telah lalu juga ya, kita telah menyebutkan ya, Huzaifah binul Yaman juga ya. Beliau juga dahulu masuk ya, ke dalam masjid sama kisahnya ceritanya ini. Ya. Huzaifah dengan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sama ceritanya. Ya. Ketika beliau masjid, maka beliau juga ikut dalam majlis ya majlis tadris ya dalam majlis pembelajaran Al-Quran ya model disebutkan oleh Syekh wal syarih ya Syekh Saleh bin Fauzan wa sahad an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an bahwasanya atar ini dari Hudzaifah ibn al Yaman ini yani yang ya Al-Quran tadi mana kita belum membacakan syarahnya Biasanya beliau masuk ke dalam masjid. Wa ya. yakfu ala hilakita dris dan beliau pun ya, duduk ya, atau berhenti ya, dalam majlis-majlis pembelajaran tadi, masjid-masjid ilmu. Ei alaladhi yataalamun alquran fil masjid, iaitu atas kepada orang-orang yang mereka sedang mempelajari al-Quran di masjid. Fa yaqulu lahum maka beliau pun berkata kepada mereka siapa ini? Beliau sini. Hudzaifah Al-Yamani ya, ceritanya Hudzaifah dulu baru nanti Ibnu Mas'ud. Inistaqamtum sabaqtum sabaqan ba'ida ya. Maksudnya di sini sebutkan, jikalau kalian ini nah ya, senantiasa lurus, senantiasa terus-menerus di atas jalan ini, maka sungguh kalian akan mendahului ya orang-orang yang setelah kalian dengan ya dengan jalan atau dengan jarak yang jauh ya ai inistaqumtu ma'al qur'an allazi tadrusunahu bil amali bihi ya ini jika kalian ya istiqamah kepada Al-Qur'an yang kalian mempelajarinya nanti dengan dengan apa dengan beramal dengan Al-Qur'an tadi mengamalkan Al-Qur'an tadi Ya, li'anna al-maqsuuda huwa at bil Qur'an wal 'amalu bihi. Jadi kan maksudnya ini, maksud istiqamah di sini artinya adalah, untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan beramal dengannya, ya. Oleh karenanya di sini kita sebutkan ya, bahwasanya bab ini apa? Bab Bab Dukhulu fil Islam. bab Dukhul fil Islam ini, ya. Bab masuknya seorang islam ya. Salah satunya dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, ada pun sebaliknya. Ya, fa'in akhlatum yaminan no shimal nakad dalatun dalam baidah. Maksudnya ini maksudnya. Ada pun orang yang dia membaca Al-Quran, akan tetapi dia tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya, dengan akhlak Al-Quran tadi. Ya, fa ada kodin harafah Al-Quran maka sungguh dia ini telah menyimpang dari Al-Quran. Ya. Al-Qur'anu huwa siratul mustaqim allazi man tamassaka bihi naja wa man hada quran ini adalah jalan yang lurus barang siapa yang dia berpegang teguh dengannya maka dia akan selamat akan tetapi barang siapa yang dia menyimpang dengannya atau berpaling dengannya menentang dengannya hada anhu halaka maka dia akan binasa dan tersesat ya oleh karenanya di sini ya kita ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang katanya senang membaca al quran yang katanya senang menghafalkan al quran sudah sepantasnya Kitalah yang lebih dahulu berakhlak sesuai dengan akhlaknya al quran kemudian kita baca ya lanjut saja terringkas ujaban Muhammad bin Waddah ya. Qala Syarih, Berkata Syarih Muhammad bin Waddah Muhammad bin Waddah ini adalah min ulama alladhi sannafu fi bayanil bid'ah ya. maksudnya di antara ulama yang beliau ya mengarang Ya. mengarang kitab atau mengumpulkan suatu tulisan yang isinya adalah menjelaskan tentang Kebidahan, ya kebidahan kebidahan. Kalau kitabun matbu' maka beliau mempunyai kitab, ya yang dicetak, namanya Al Bid'ah Wannahyuanha, ya kebidahan kebidahan dan larangan dari kebidahan kebidahan tadi. Ya atau larangan berbuat bidah bidah tadi. Wah, adalah asaran ibni Masud, ya miniruah ya Muhammad ibni Wadah. Dan asar ini asarnya ibni Masud ini. Bahasanya ini Allah riwayatnya Muhammad bin Wahab, Anu akhbaran Nanaasa, la yezalu finaksi. Bahasanya beliau mengkhabarkan, ya, suatu, ya, manusia yang senantiasa, ya, berada dalam keadaan kekurangan. Maksudnya manusia tadi, ya, senantiasa berada di dalam perbuatan-perbuatan ya yang jelek ya akan terus-menerus ya terjatuh pada perbuatan-perbuatan ya yang jelek kullu aamin yakunu anqasu min min alladzi qalbah ya bahwasanya setiap tahun ya itu ya akan menjadi tahun-tahun tadi ya ini lebih jelek atau lebih kurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Ya. Wa hadha kama jaa fi hadithi anas. Ya. Lama ja'u yashkuna ilai al-hujjaj. Ya. Wa hadha kama jaa fi hadithi anas. Ya. Lama jauh ja'u yashkuna ilai al hujaj wa ma yalqauna min oh, al zulm badin ilai al hujaj ya wa kama jauh fi hadis anas Lama jauh yashkuna ilai al hujaj ya al hujaj ibn yusuf wa ma yalqauna min al ya maka ini sebagaimana yang datang dari hadis anas tatkala manusia datang kepada beliau ya untuk menguluhkan perbuatan Al-Hajjaj bin Yusuf ya Al-Hajjaj ya Ibnu Yusuf skun Al-Hajjaj wa ma yalqauna min adz-dzulum wa aba temui dari perbuatan kedzaliman kedzaliman qala isbiru fa innahu la ya'ti 'amun illa walladzi ba'du syarrun min samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam maka bersabarlah kalian Ya, karena sesungguhnya tidaklah eh, akan datang suatu zaman, suatu tahun melainkan ya, zaman yang setelahnya itu lebih jelek dari tahun-tahun tadi, ya. Aku mendengarnya dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kita ini adalah zaman yang penuh kesabaran, ya. Kita ini coba, ya. Di mata manusia kita inilah seorang yang hina. Ya. Ya. Kerjaannya belajar, belajar, belajar. Ya. Gimana nanti? Ya. Masa hidup, anak-anaknya, kehidupan anak-anaknya ya, banyak lagi. Ya. Dimana nanti masa hidupnya, masa depannya? Ya. Kalau cuma belajar saja. Makanya, katanya, Islam itu tidak akan maju melainkan dengan menjadikan anak-anaknya sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai ini dan itu, ya. padahal apa? Islam itu ya, tidak akan pernah maju ya, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian kembali kepada ajaran Islam aslinya, ya. yang namanya rezeki. Sudah Allah Subhanahu Wa Taala bah tentukan ya. yang nama Islam Islam ini dari dahulu ya dari sejak zamannya Nabi Nuh Nabi Ibrahim dan Nabi Nabi yang lainnya Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang fukorok ya. bukan sebab orang, -orang kaya ya. kenapa kata para ulama ya bisa Nabi ya. doa ihim dikerakan doa-doa mereka itu terkabul oleh karena jangan kita ya merasa apa namanya? merasa hina merasa rendah ya. dengan perbuatan-perbuatan kita ini akan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjajikannya bahwasanya jika kalian kembali kepada agama kalian. Ya, maka Islam ini akan maju. Dan. Disitulah ya. Kurangnya iman. Ya, kurangnya rasa yakin. bahwasanya Yang namanya takdir Allah. Ketentuan Allah. Ya, di kehidupan dunia ini. Entah itu miskin ke. Entah itu kaya ke. Entah itu biasa-biasa saja -biasa bahwasanya Allah sudah menentukannya ya rezeki itu pasti akan datang walaupun semua orang berusaha menolaknya dan rezeki itu ya, tidak akan pernah datang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya oleh karenanya ya, kita yakini bahwasanya rezeki Allah itu ya maha luas ya. Rizki Allah Subhanahu wa taala ya akan datang ya dan sebab salah satu sebabnya kata para ulama wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya Allah akan berikan jalan keluar baginya wa yarzuquhum min haytsu janji Allah dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tadi Ya, dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, dan ini salah satu takwa kita. Ya, tadi duduk di majlis ilmu, belajar ya. agama Allah, ya, agar meningkatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza Wajalla. Ya, kemudian, ya. Disebutkan di sini, ya, kita lanjutkan saja juga. Wakamaja ya. fil hadis. Dan sebagaimana yang datang dari hadis, Inna Allah la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal min al ibad. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu tadi ya, dengan sekonyong-konyong, ya, dengan mengangkatnya dari para hamba-hambanya. Ya. Mencabutnya daripada hamba-hambanya. Ya. Tidak seperti itu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Ya. Mencabut ilmu tadi Ya. Dengan mematikan para ulama. Dengan mencabut para ulama atau mematikan para ulama. Hatta idalam lam aliman itta khadannasu rusan juhalla. Ya. Hatta idha lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ruusan juhalla. Fasu'ilu faaftaw bi ghayri ilmu fadallu Ya. Bahwasannya. Ya. Sampai. Ya. Tidak tersisa lagi di dunia ini. Ya. Orang yang berilmu. Ya. Maka manusia pun. Ya. Menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bodoh. Ya. Kita lihat sudah Di zaman kita sekarang ini Ada orang bodoh sekali Cuhal Kita bilang ya Masa katanya ya. Kalian harus renggangkan sof-sof kalian ya. Kenapa? Karena kalian menolong syaitan untuk sholat bersama kalian La ya. Kalau syaitan ya. Sholat bersama kita damai kita ini Enak Lalu apa gunanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Inna syaitan abah Adulakum Fattakhiduhu aduwa Sungai syaitan Musuh kalian Maka Ambillah dia sebagai musuh Bukan diberikan kelonggaran Kalau syaitan ya, Salat bersama kita Masya Allah damai dunia ini Tidak ada lagi yang namanya musuh kita itu juhal ya. Tahu orang berilmu itu ya. Orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Takut dihisab nanti. Terus setelah dikualifikasi bercanda katanya. Enaknya ya Allah bercanda dalam urusan agama. Ya. Dan disinilah kita ambil faedah ya bahwasanya ya. Gadik wafatnya para ulama Ya, wafatnya para Nabi, ya maka kata para ulama pastilah akan terjadi kekosongan, ya. Sebagaimana ya kita memiliki rumah, ya. Yang rumah tadi sudah sempurna, kemudian kita ambil satu persatu batanya, ya. Kita ambil satu persatu kata para batanya, satu persatu diambil Allah subhanahuwata'ala batanya, ya. Pasti apa rumah tadi apa? Pasti apa? Rumah tadi? akan apa? Akan hancur, akan rusak, akan hilang rumah tadi. Ya, tidak akan tersisa, akan bolong rumah tadi. Ya begitulah kata ulama, makanya para ulama sangat bersedih kalau ada meninggal salah seorang di antara para ulamanya. Dan sebaliknya, para ulama sangat bergembira, ya, kalau ada ahlul bidah yang meninggal di antaranya. Ya, kata ulama, ya mustarihun wa mustarah ya <laughs> wa mustarihun yani kita nahnu mustarih wa huwa mustarah ya bahwasanya kita ini ya alhamdulillah ya bersantai-santai bisa beristirahat ya dari kejahatan orang tadi dan dia pun ya beristirahat ya dari kejahatan-kejahatannya ya daban dunia ini beristirahat ya dari kejahatan-kejahatannya fasu'ilu <tuh> fafto bighayri ilm faddalu adallu ya maka <tuh> manusia pun bertanya kepadanya dia ya ditanyakan ditanya manusia ditanya badannya ya Maka ditanya, ya fa'afta bi ko ilim fa'adlu ya. Maka mereka ditanya, maka mereka pun ya berfatwa tanpa, tanpa ilmu, maka mereka pun ya sesat lagi menyesatkan. Oleh karenanya itulah ya kita mendapati zaman kita sekarang ya, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Anas An ibni Malik ini, bahwasanya zaman kita ini adalah zaman ya zaman yang penuh kesabaran ya dan juga hadis Abdullah bin Amr ibn As bahwasanya di zaman kita inilah ya para-para juhal orang-orang ya, yang bodoh ya, walaupun lulusan dari mana saja walaupun dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya sama dengan bodoh ya sama dengan bodoh ya tidak berilmu bahkan dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat dibandingkan dengan orang bodoh yang asli ya ada namanya jahlul murakkab ada nama jahlul basit ya kalau jahlul basit ini, dia diazab ya dengan kebodohan aslinya tadi tapi kalau jahlul murakkab ya dia diazab karena dia mengaku mempunyai ilmu Subhanallah ka syada la ilaha illa